Це щось таке, що важко нам зрозуміти. Ні, принаймні мені. Але ж тобі мало одної, ходиш до тюті. Так, мені мало, моя жінка слаба. Вибач, Колю, нічого. Тютя природна, як сніг, тане у твоїх руках. Ні, як пахнюче мило. Шо і ти? Ну а шо? Мірча зареготав, любив він подрочити заханюрених сердюків. Пристою перед світлофором забули вимкнути на ніч. Все. Сігата пішов. Хряснули дверці. Мірча звернув вік. Перед будинком Грети став і вимкнув двигун. Витягнув пачку примі. Із вижуглого бардачка вийшов і закурив. У Грете світило. Затраснув дверці, ще покурив і пішов до запальованих сходах на третій поверх. Довго не причиняли, міча, ще дзень, толенькнув, зашуркав за дверіма двері, риб. Чо не питаєш хто? Виділом у очко, у вічко, однако, так? Тату, не будь буквоїдом, та й філолог не ти, а усе-таки я, ні? Правда, правда, то я так, по старому звичаю. Як там мама? Нічо. Кави? Ні, я вже пив. «Так рано?» «А де?» «Мій?» «Но». «Се «Москва зав'єт?» «Здаєсь мені, що він до якоїсь секти пристав?» «Та ні!» «Як ні!» Таже ж ся борода і вічні розмови про Бога!» Там в них така традиція! У тому селі?» «Но!» Міче сидів у плащі на канапі. Грета тюпала у м'якусіх тапах паркетом, і килимами, мала їх до стобіса, віса, а ще ріжної парселяни, глини і кришталів по креденці і сервантах люди надарували родичі і куми. Мірча бачив Гретену перевагу, молодість, свіжість, навіть зранку, навіть у цьому халаті. «Тато, ти щось хотів? Тобто, бо так рано думав, що є твій, хочеш дискутувати? Ні. Просити опоміч. Мого опоміч? Грета аж стала чесати своє темне волосся інкрустованим загреблом, купленим Коломиї за маминого дівування. «А що ти дивуєш?» «Та ні. Хочу поїхати в Канів. Та, тут ти патріот». «Ні. Вчора газеті писала, що там ще живе мій А, я думала, до Шевченка». І до Шевченка теж. То що мій тобі запоможе? Мо, погодує свині. А, свині, а то ж, я йому тату накажу. О, офіцерську жилку. Маю, а маю, ади? Грета шняпнула капцем на потвердження того. Ляпнула в килим глухо. Грипнули двері з балкону. Біло пухнати кіт м'яко. Ляпав паркетом, лащився ноги, мірчі, а згодом дочки. О, але й вигодів. Йо, вигодів, як на дріжжі Але й годую, а чим? Та, те ще, та ще лишки з ресторану. Може, і моїм, свиням? А що, я заплачу? Добре, тату, я скажу. Лиш вона не директор. Просто собі поміниться той уже і любить випити все її не зле. Думаєш, певне, вже так. Я ту поміницю знаю, відки? Вона ж слабувала, як було весілля. Не знай, відки, а знай, добре вже буде йти. Може, поїж, я підогрію, а що маєш? окорок, сонце сони. ні ні, на мене вже чекають. Хто чекає, бувай. Цьому мдоці у губи, цигарку в зуби і рипу широкі двері. Грета за ним причинила. Зашуміла вода, шум у сміттєпроводі, дим, повагом вийшов у холод. Машина була на місці, сіра, ніби дрімала. Ну, а тепер куди? Все запитання перевернуло в ньому золоту твердоту, розорало. В тілі розорних меж більше душі нема. Хто цей кому сказав? Певне, ще зі школи, коли збирався на вчителя літератури. Але чомусь не став. Якось прийшов до стрия, а стрию був капітан. Випили, поговорили, викурили цигарет і стриїв. Шутки Натягнув йому дерчик на Мірчу. Бряз кольця, кашкет, ова! Мірча пошти генерал. Після цього одразу Пітер, Магда і це ось на згарищах мрії дідька. Гальманув перед хрустям, п'яний кацап плед тримав себе, по немокрій дорозі хрипів і пахкав казбек. Мільше загнав машину в двір і потупав до штабу пішки. Життя само творить сюжети, і нині мені цікаво. Вельми і дуже-дуже чим-то все-си закінчі. Я ж так само не знаю, смертю ясно. Скаже нікчемний читач. Смертю так. Але смерть – це тільки монтаж фільму твого життя. Хаотичні зйомки тривали, актори і антураж, штучність і натуралізм, перебожність і секс, роздвоєння, розстроєнь, розп'яття аж до п'ят. Але якщо ти жив, відчуваючи сніг, то хоч ж мені маєш принести з собою, чуєш? Тут і, і кинути в чорний чавун на тяжкому вогні. І вода снігу стишить гострий окріп, І ти ще допишеш несказане там, на землі. Їх відібрали лише п'ять, дали все. Автомат, наплечник, штик-ніж, Два магазини набоїв, гранати, саперну лопатку, пістолі і кулемета. Одного аж на п'ятьох. Рано збудили. Період до роботи. Робота була нелепська. Супроводити ешелон з цукром.